Jamen, jeg kan altså bedst i Duften af Harpix, for det har duftet før. Forstår du det? Velkommen til Duften af Harpix, og et afsnit, som igen er lavet i samarbejde med Hello Fresh Måltidskasser. Og vi snakker lidt om det sidste Niklas, i forhold til brugervenligheden på appen, og at du har gode erfaringer, fordi det er jo nemlig en måltidskasse, man også kan få i Tyskland. Og som du sidste gang sagde, at I havde haft gennem det sidste års tid, men, men du er kommet på andre tanker. Jeg er blevet rettet øh, på hjemmefronten. Øh, det kan gå utroligt stærkt, når man øh, synes, der er noget, der er godt. Men øh, jeg bliver i hvert fald rettet fra et år til, at vi har haft det i tre år. Præcis, ja. Altså, jeg kan bare lægge mig op af det, du fortalte sidst med det her med, at de har altid nogle gode øh, dressinger, og de har altid nogle gode buljonger med, og sådan noget, som gør, at... at at maden bare lige får den der sådan ægte, det der ægte asiatiske smag, eller øh, en basilikumsås, eller sådan. Der, der, det, det, det er lækkert grødet, og det smager super godt. Og så kan jeg også fortælle, at det er bekvemt, og det er så bekvemt, at min datter var med til at lave maden en dag. Altså man tager den der pose ud af, af køleskabet, og så er der en meget, meget fin, hvad hedder sådan noget øh, recept. opskrift recept Ja, hvor man øh, følger den, og så står man til sidst. Og jeg havde min datter med i køkkenet, det var, det var fedt, og, øh, og hun synes også, det var dejligt i overskueligt. Det er det nemlig. Det, det er ligesom som det skal være, øh, hvis du har børn i køkkenet, og det hele er lidt kaotisk netop, fordi det bliver nemlig ikke kaotisk med den der det er, det er ret dejligt. Og man skal selvfølgelig gå ind på øh, HelloFresh, og så kan man bruge koden Harpix med store bogstaver og så får man altså noget rabat, hvis man er, er ny kunde. Øh, så det kan man enten gøre inden for appen, eller man kan gå ind via hjemmesiden, og der er selvfølgelig link nede i episodebeskrivelsen. Og så er udsendelsen også lavet i samarbejde med Faxe Kondi, og nu skal vi i gang. Hey ho, Let's go! Boidekassen.dk Gør noget godt. Når du gør noget dumt, står der så her. Tilmeld dit hold. Yes, det gør vi lige her. Radioteket. Snap af. Radioteket.dk Bødekassens formand. Det bliver så... Øh, Niklas Landin. <laughs> Og Jonas Landin. Nej, det bliver sgu Niklas. Han får lov at være formand. Holdnavn. Duften af... Arpix. Og så står der her bøde Og der skriver jeg Dyst øh, vinder Af Dyst mellem Jonas og Niklas Sådan der Og så siger vi tilmeld hold Sådan Så er vi med i boedekassen Niklas din Gooden tak. Gooden tak. Vi starter den her udsendelse med en lille, hvem er jeg? <laughs> og nu skal du høre, øh, som du selvfølgelig skal gætte. Jeg er født den 19. december 1988. Jeg er 2 meter og 1 cm høj. Jeg har spillet i KFM København, GOG, så har jeg spillet i Bjergenbro Silkeborg, Regnik og over til HV Kiel, og så har jeg 223 landskampe for Danmark. Hvem tror du, vi snakker om her? er ja, den er svær. Den er meget svær. Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til mig selv. Yes, lige præcis. Vi laver et afsnit øh, om dig i dag, Niklas, med lytterspørgsmål. Og i den forbindelse, så skal vi have nogle forskellige ting på banen. For eksempel skal vi snakke om... Den her artikel, der har været omkring, øh, at du øh, stopper, hvis du vinder både et EM og et OL med Magnus, og hvornår du stopper på landsholdet, der har der været mange spekulationer om. Så skal vi runde øh, vores bødekasse, fordi vi to har fundet ud af, hvordan og hvorledes vi øh, sørger for, at vi indbetaler bøder til fandt bødekassen eller HANT-bødekassen. Så skal vi snakke lidt T-shirt. Og så skal vi selvfølgelig snakke en masse gode øh, spørgsmål, som er henvendt til dig, så øh, vi kan lære dig lidt bedre at kende. Og det gør vi blandt andet, fordi, at, øh, og det er ikke noget, som du har været med til at bestemme, men det er noget, jeg har bestemt, at du jo i år blev kåret til verdens bedste håndboldspiller, og så er du også lige blevet kåret til Danmarks hvad hedder det bedste håndboldspiller. Eller hvad Å, hedder årets, årets, årets Herre. Håndboldspiller i dag. Vores herre håndboldspiller. Det er sådan, det er jeg. Ja. Øh, og det er, ikke, det er ikke dig, der er selvfødre og siger, hey, det, skal, det er mig, der har bestemt det. Det kan vi godt blive enige om. Ikke? Det er første gang, du hører, jeg siger det nu. Jo, ja. det, var ikke, det var ikke det, jeg blev inviteret ind til det her lytterspørgsmål på. Nej, lige præcis. Det er nemlig også lytterspørgsmålet, som er hovedfokus. Så det er selvfølgelig dem, som vi skal, som vi skal kredse om øh, nu her. Og det er lytterspørgsmålet fra både Facebook og fra Instagram. Og vi trækker altså løjet blandt alle, der har stillet et spørgsmål om en, øh, en hummel håndbold med øh, THV Kiel øh, spillers signatur på. Og det er jo både dig, det er Magnus Landin, det er øh, Dunjak, det er Niklas Ekberg, you name it. Tyske landsholdsspiller Angmas. Så kan du ikke flere? Jeg kan jo ikke sidde og ramse helt. Det kan jeg <laughs> godt. Nå, okay. Ej, det du Så er ikke. der Pigeler, så er der Wintzik, så er der, øh, hvad hedder han... Øh, ja det, øh, det er fint, det er fint, det er fint, Ham Nordmann som næsten også lyder som en tysk, så er der... Øh, Nej, det var bare for ikke at ramme hele holdet op her. Nu tog jeg bare dem, som jeg tænker, de fleste i hvert fald kender. Men det er jo stjernespækket hold, og det er en fed bold. Så det er altså blandt alle. Så selvom ens spørgsmål ikke bliver nævnt i udsendelsen, så er man stadig med i lodtrækningen. Og selvom ens spørgsmål ikke bliver nævnt i udsendelsen, så er det nok også, fordi nogle af spørgsmålene kan hinanden. Og så har vi simpelthen valgt at lægge nogle af dem sammen, kan man sige. Og vi kommer altså til det her med din, din karriere, hvordan den skal forløbe, og hvordan fremtiden ser ud også i forhold til land så lidt senere i udsendelsen. Fordi det er der selvfølgelig mange, der har, mange, der har spurgt om. Øhm, men. Øhm, Lad os komme i gang. Skål. Jeg åbner også lige sådan en her. Ispisken, spisken, øh, skurkold er den i dag? Ja. Øhm, yeah. Det er min faktisk også. Altså vi kan jo godt tage lidt hul på det. Um, fordi der er en her, der hedder uh, Indland, din FP Som spørger Hvad du egentlig kommer til at savne mest Ved landsholdet, når du engang stopper Altså Og der tænker jeg egentlig, at det er jo mere end Det er jo sådan helt set oppe og, og Hvad kommer du til at savne allermest? Jeg det jeg kommer til at savne allermest Det er de oplevelser, man har fået Igennem landsholdet um, mm. Og alle øh, drengene øh, Som man har spillet sammen med og øh, mødes med få gange i løbet af et år. Øh, det, det samme hold, vi har på landsholdet, det tror jeg, er det, jeg kommer til at savne allermest. Og nu tænker du så måske på, hvordan man kan sige, nu siger du dreng, du har alligevel været med i en rimelig lang periode, øh, og der har jo været god udskiftning, kan man sige, på, på det hold. Nu spørger jeg bare sådan lige, hvis, hvis du tænker tilbage er det hold, som du spiller på nu, er det egentlig også det, som var jeres u som efterhånden er blevet A-landsholdet nu, med lidt få udskiftninger? Nej, det er det egentlig ikke. Øh, nu er der efterhånden... Øh, jeg tror, der er en, en 3-4-spiller fra mit uhold og så er der en 3-4-spiller fra årgang over, og, og så er der sådan... I hver årgang er der lige sådan en 3-4-spiller, øh, som lige kommer op. Øh, der er faktisk mange fra Magnuses årgang. Øh, okay. Det var en, en utrolig stærk overgang, som, ja. uh, som der er virkelig mange uh, spillere, der har været inde omkring uh, holdet. Mm. Så det, uh, det, det svinger lidt, men nej, uh, jeg vil ikke sige, at det er udelukkende for min overgang. Uh, vi er nogle stykker, uh, som stadig holder i, uh, men ellers så er det, <laughs> det er egentlig meget godt spredt. Uh, og nu, uh, nu kommer der jo til sidste samling, hvor jeg ikke var med, uh, var der jo yderligere nye med uh, fra de ny, yngre overgange. Uh, så det er, det er altid spændende, og det er også øh, sjovt egentlig, øh, nu når man har været med siden øh, slutningen af 08, se sådan en udvikling og, og de spillere, der har været igennem. Øh, fra man selv var pur ung og, og spillede sammen med øh, nogle, nogle gamle over 30, til man nu selv står som over 30, og, og der kommer nogle helt unge med, øh, ja. så, så føles det jo stadigvæk, som om det er... Det er ikke særlig lang til siden, man, man stod i samme situation. Ja, det er så kun 13 år siden. Ja, det er gået stærkt. Når man har det sjovt, så går det stærkt. Mm. Og, og hvem er det, som er fra din, din overgang? De 3-4 spillere, som stadig er der? Jamen, det er jo Kevin Møller, målmand, og Janne Kren, målmand... Øh... Så øh, Kasper Mortensen, som nu er skadet øh, var, jo også årgang. Øh, Markusen, øh, mm. var også min overgang Nikolaj øh, Markusen øh, Var også min overgang Ja, så er der vel Mikkel Hansen Som er sådan lige overgangene Mikkel har overgang år over øh, Ja Dem var jeg med en, en enkelt sommer Til en slutrund øh, mm. med, med Mikkel og Nikolaj Øres Og Henrik Tofts overgang Ja, okay så der er sådan en lille smule det skodder Mellem årgangene i ungdomsårene Ja, der er nogle gange At man lige får lov til at træne med dem Der er lidt ældre Og, og der er man, man er også altid øh, På sådan en øh, sommerlejr øh, mm. Hvor at øh, Hvor der faktisk er tre årgange Altså der er To i hver årgang Altså to årgange sammen På et ja. landshold øh, ja. Og der er så Tre af dem øh, samlet øh, nogenlunde samtid, øh, så man lige får set hinanden lidt, og, og, og der, øh, det er så der, at de ungdomsatserne de bliver udtaget fra. Ja, okay, så det, man kender godt hinanden lidt på, på kryds og tværs, og selvfølgelig også fra klubberne. Mm. Øhm, er der så nogle forskel, sådan... Det er der jo selvfølgelig, fordi det er nogle andre spillere, men, men har du fornemmelsen af at det er den samme sådan øh, det du kommer til at savne? Det var det spørgsmål der blev udledt. af. Øh, er det sådan den samme dynamik og øh, sådan øh, lethed og ja, kammeratskab og så videre der har været siden 2008 og så frem til i dag. Du har selvfølgelig været noget yngre i 2008, men men er det sådan har har landsholdet den samme vibe, lad os kalde det det, som tilbage i 8? Øh... Nej, det synes jeg egentlig ikke. Øh, på en eller anden måde synes jeg, at, at der er sådan en lidt øh, større sammenhæng mellem de lidt ældre spillere og så de helt unge spillere. Øh, mm. Altså nu til dags? Ja. Øh, mm. Vi gik heller ikke op i noget fællesrum øh, dengang jeg startede på landsholdet. Øh, der var det mere sådan, at man... Øh, øh, man samles lidt nede i, i lobbyen på hotellet For det var det eneste der, der var wifi øh, Der var det ret utænkeligt At der var overhovedet noget internet På værelserne Så hvis man skulle øh, Det var dengang Facebook lige var øh, kommet frem Så hvis man skulle på Facebook Så, var, så skulle man sidde i lobbyen mm. øh, Så det var typisk der man sad Og det der var jo både Dengang var der faktisk også lidt journalister På, på hotellerne øh, mm. Under slutrunderne Så der skulle man også lige kigge sig over skulderen Hvis man sad og snakkede øh, Okay. <laughs> øh, fordi at der kunne godt stå en bag et gardin Eller bag en plante øh, Og lige lytte lidt med <laughs> um, Så på den måde så, Det var en, en helt anden tid I forhold til i dag Hvor at der er meget mere Playstation Der er, ja, der, der, der sker meget mere øh, Hen over de sociale medier øh, Men mm. samtidig synes jeg faktisk Vi er blevet ret gode til at sige At, at man i hvert fald lige kigger forbi fællesrummet øh, Ja okay og det, det tror jeg også har gjort, eller vi har i hvert fald også gjort en indsats på at få en masse brætspil og en masse kortspil og så et bordtændingsspår. Mm. Tidligere havde vi også et, en dartskive. Det var nogle gange lidt farligt, men den var der, og det var sjovt. Men det tror jeg har gjort, at folk også har kigget forbi og synes, det har været sjovt og ikke bare ligge på sengen og se serier eller øh, ja, være på de sociale medier øh, mm. hele aftenen. Jamen, det er jo godt at høre. Har det, hænger det sammen med, med forskellige trænertyper også, tror du? Eller, eller hvor ligger den? Er det spillerne, som har været med til at udvikle det? Ja, det er helt sikkert spillerne. Øh, mm. det, er, det er typerne, der er på landsholdet. Øh, tidligere var det ikke kostume at man som sådan øh, satte sig ned øh, og så en film sammen. Nej øh, okay. Øh, jeg, jeg kan godt... Øh, sådan midten af min øh, landsholdskarjer, eller hvad man skal sige... Øh, sådan omkring, øh, ja, 2013, øh, mm. der, øh, der var det faktisk sådan lidt øh, ritual, at der blev sat øh, en sæson 24 timer på hen over en slutrunde. Så hver aften var der lige et øh, 1, 2, 3 afsnit af 24 ja, timer. Ja. Øh, og så var det ligesom om, jamen så samles vi om det. Øh, jeg gad ikke set. det, men øh, jeg sad dernede og, og mm. kigge nogle gange med, og så fandt jeg faktisk ud af øh, en del år efter, fordi jeg er lidt, øh, lidt langsom i det, at det faktisk er en virkelig fed serie. Øh, så nu har, nu har jeg fået slugt de der ni sæsoner eller ti sæsoner, der er. Ja, så det er jo også bare en, en lille opfordring her herfra jo. Ja. Øh, fremragende serie. Øh, god gammel, hvis der er nogen, der ikke kender den. Jack Bauer, han, han kan det. Han kan lidt af hvert. Han ved, hvad der skal til, ja. Jeg tænker også, at vi, kan, vi kan faktisk gå lidt endnu længere tilbage i livet, fordi der er en, der hedder ånderskov-lærke, øh, ånderskov-rarbølle her, som skriver, om du er fan af et øh, fodboldhold. Og der kan man jo så også sige slash håndboldhold, fordi nu øh, spiller du i Kiel. Hvordan så dit værelse ud, da du var, øh, lad os sige, 10-12 år gammel? Øh, både, med, både med fodboldplakater og med håndbold. Jeg tror ikke, jeg var en håndboldplakat. Jeg tror faktisk, at jeg havde en musimode med det spanske håndboldlandshold, som vandt VM i eller andet på et eller andet tidspunkt, som som jeg, jeg, jeg fik det en gave og så manglet en musimode og så lå det der spanske hold som verdensmester. Lidt uh, tilfældigt <laughs> uh, ja, ja. Men jeg synes egentlig uh, Alberto Interrias var rimelig cool uh, Han kunne springe, han kunne skyde hårdt uh, Han var bare Han var god, synes jeg dengang uh, Men ellers så var mit Mit værelse egentlig primært uh, Dækket af Ja En lille smule basket Men ellers uh, var der lidt Brøndby på væggen Og Ja yeah. Det var, det var egentlig øh, dem, jeg holdt med. Øh, mm. og, så, og så Liverpool, øh, må jeg også sige okay. med. Og det var lidt problematisk, når, når Magnus han så holdt med FCK? Æ, ikke for mig. Nej, nej, nej, nej. Men, øh, <laughs> det var også, fordi Brøndby klarede det godt dengang. Og så senere Ja, hen, så fordi så, at jeg er 6-7 år ældre end Magnus, så, øh, så var det ikke særlig problematisk, at han øh, stille sig i vejen. nej du kunne bare lige kolde ham sammen, hvis der var noget... <laughs> Og hvad så, øh, altså når man så går der, nu har vi snakket om tidligere det her med, at du måske ikke på den måde havde en, en drøm om, nødvendigvis at skulle blive professionel håndboldspiller, men at det mere for dig var en leg, og øh, øh, livet i halen osv., som vi også snakkede med Justine Torrej om, det her med halvlivet og halvrotten osv. Men var der alligevel nogle hold, som du øh, tilbage i dine helt unge år kiggede på, og tænkte, det er, det er nogle, havde man så nogle favorithold altså inden for håndbold? Ja, det havde, jeg havde helt sikkert øh, Kiel som kreben som, øh, af, af håndbold. Øh, mm. det, var, øh, det var også sådan midten af, af 0, -0 øh, altså fra 05 og frem efter, øh, hvor de var jo fuldstændig forrygende. Øh, ja. Og, og vandt den ene titel efter den anden, øh, og mm. så... så Prøvede jeg jo selv at opleve det øh, Forholdsvis hurtigt Efter jeg skiftede til GOG Hvor at øh, At vi var nede i Champions League øh, Kamp dernede øh, mm. Både hvor jeg var tredje keeper Hvor jeg var på øh, tilskuerækkerne øh, Og kørte dernede i minibusser Med en masse for GOG, øh, ja, og, fik, og lidt det, øl, du... fik lidt øl på, på, på vej i, i minibussen, og, og kommer ned til halen, og kan også godt mærke, at alkoholen nu er, er indtruffet og, og sætter mig, og, og kampen starter, og så er jeg bare sådan, altså det her, det går alt for hurtigt til mig, hvordan skal jeg nogensinde kunne følge med på det her niveau? Ja, ja. <laughs> Æh, hvor et år efter så, så havde jeg så kæmpet mig op på Gogs og også fik så Selv lov til at prøve det Og øh, stå i øh, Dengang hed det Jeg ved ikke om det hed Ossehalde eller Sparkassen Arena, men selv få lov til at stå i halden mm. Det var lidt lettere end, øh, end At have lidt øh, promille indenbords Ja, og, det, og du havde vel kun promille indenbords Fordi du vidste at du ikke skulle spille kampen Nå ja, jeg var dernede som fan Æ? Nå, på den jeg måde Jeg var okay, slet okay. ikke i nærheden ja, ja, Jeg havde ikke drukket, <laughs> jeg troede, hvis jeg du, havde med holdet. Holdet. Nej, nej, øh, jeg var nede som fan øh, ja, ja. Øh, Der var både Peter Henriksen og Ben Møller øh, Som første andkipper og, og jeg var ikke i nærheden af at skulle øh, spille den kamp Så øh, det var en tur, der var arrangeret øh, For øh, Svendborg Sports College, Som jeg gik på øh, ja. På handelsskole dernede så vi var en masse drenge øh, fra andenholdet og fra ungdomsholdet, som, øh, som havde en hyggelig tur derned med en, hvad, 3-4 timers øh, minibustur med en lidt crazy øh, kører, kan jeg huske. Okay. <laughs> Så er der lidt søvnede, at de har en chauffør. <laughs> <Super. laughs> øhm. Er det så den tur, hvor du også skal skaffe den der kieltrøje? Nej, det tror jeg overde så... efter, hvor jeg selv er okay, med på det. Okay. <laughs> er lige ender spillet kampen, og så da kampen så er færdig, så så havde Magnus bestilt en, en kieltrøje hjem øh, som han meget godt kunne tænke sig. Så den måtte jeg ud og og om jeg ikke kunne skaffe. Men problemet var, at øh, de var ved at lukke alle de der fanboder og i Tyskland. Altså den dag i dag. Øh, tager de jo nærmest heller ikke Dankort eller kort generelt, øh, så det hele det kører kontant. Øh, så jeg måtte prøve øh, på. Han var heller ikke super god til engelsk men prøve at forklare, jeg har altså ikke nogen kontanter og sådan noget. det skal du have eller skal du ikke få nogen trøje? Jeg skal nok holde det ekstra åben for dig og sådan noget. Men øh, ja. du kan løbe ned i byen og øh, hæve, så jeg måtte øh, skynde mig at finde finde udgang ud og finde en bank, løbe tilbage igen helt svedig. Og han stod stadig ved sød og havde åben for mig, og så fik jeg lov til at købe en en kiel, jeg, som jeg kunne tage med hjem til Magnus. Arh, det, var, det, var, det var altså en meget fin historie. Efter du lige havde tabt to point. Ja, ja, ja. ja. Fik I lammetæv, eller var det okay? Nej, jeg tror egentlig... Jeg mindes ikke, jeg har fået lammetæv øh, af kiel. Mm, mm. Og det var også... Altså nu sagde du, øh, det var i omkring 05, ikke også? Øh... Jo, 07, tror jeg, at... Det var. Ja, og du, men du bliver ligesom sådan, du kan godt lide dem i årene i de der start 0 og 0'5 og frem. Ja, og sådan. Jeg, jeg synes, det var et, en fed arena, mm. et fed, altså fed kulisse at spille i, og, og, og de typer, der var på holdet, det var jo velklassespillere på, på alle, spillere, alle pladser. Og det var det, jeg skulle til at spørge til, nemlig, kan du huske, hvem det var, som var de dominerende på holdet dengang? Jamen, det var jo at på mål, og så var det øh, Philip som nu er min træner, mm. og, og Springer, som er, øh, nu er min assistenttræner ja, ja, ja, ja. og Karabatic, øh, Stefan Løfgren, øh, Markus Schallen. Så altså, der, var, der var nok at se til. Ingen danskere i den periode der? Nej. Øh, jeg tror jo faktisk, efter Nikolaj Jævsen var der dengang, ja. øh, så var den næste dansker egentlig René Toft. Og ja, det er helt derfrem, ja. ja. Og han kom i 12. Ja, ja. Så, men altså, man kan sige, med de navne, du har sagt der, så er det jo ikke så underligt, at det har været et hold, man har skædet til. Og som du sagde, så vandt de jo alt i en periode der, alt dominerende i, i håndbold i Europa i hvert fald. Jeg tror faktisk, det var det år, de fik deres første Champions League i ja. 07. ja uden at øh, du må hænge mig op på det. Det gør jeg heller ikke. Øh, men Astrid Victoria spørger sig, måske som lidt øh, fortsæt på den her snak, om du bliver ikke helt lige foreløbig. Om jeg gør? Ja, ja. det gør jeg. Ja. Øh, jeg har jo forlænget min kontrakt til 25, så øh, der, er, der er et par år øh, at vente. Og, og det glæder mig jo meget til. Og der har du vel øh, nogle forhåbninger om også at, at skulle vinde det tyske mesterskab øh, en gang mere? Ja, i hvert fald. <laughs> det, er, det er jo klubben, og det er alle spillers øh, helt store mål, mm. øh, sammen med Champions League selvfølgelig. Øh, men øh, det, er, det er noget, der betyder meget her i Tyskland at vinde det tyske mesterskab. Hvordan ser du jeres chancer lige nu? Flensborg de spillede jo lige uafgjort og, og tabt derfor <laughs> et point, hvilket gør, at I lige nu ligger på førstepladsen. Ren mål på, yeah. på, på på ren målscore, ikke også. I ligger af på jo, Flensborg. Indbørdes, indbørdes opgør er det nu. De har, de har fjernet med målskur, okay. så det er inbyrdes opgør. Og I skal ikke møde Flensborg igen, vel? Nej. Men til gengæld har I et lidt hårdere program. Vi har et, vi har et meget svært slutprogram, mm. hvor at, at vi, er, vi har mange svære udbænkkampe, som, som Flensborg egentlig har overstået. Så det, det ser svært ud, øh, men øh, det vigtigste er jo for os, at, at nu kan vi jo bare kigge på os selv øh, og, og vinde vores kampe. Vi behøver ikke håbe på nogle resultater fra Flensborgs side. Og hvad er den til, at der kommer tilskuer i handen? Øh, fordi herhjemme, der er der jo lige været alt det her med, at øh, ja, ja, alt åbner, men, øh, men håndbold? Nej, I må heller Der skal ikke være nogen i hallerne. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg tror ikke som sådan, de håber på, at, jo, de håber selvfølgelig på, at der kommer tilskud, men jeg tror ikke, de går og, og for, har forhåbninger om, at der skal tilskud i den her sæson. Jeg tror, at hvis de siger, at der må komme tilskud, så tror jeg, de jubler, øh, men øh, ellers så håber de bare meget på, at, at vi kan starte rimelig solidt op til næste sæson i, i, hvad, i starten af september. Og hvordan er vaccineprogrammet inde i Tyskland? Er I også i sådan en gruppe, som øh, i forhold til din alder og sådan nogle ting? Øhm, jeg tror faktisk, at nu her har alle øh, huslægerne, eller hvad det hedder, øh, fået mulighed for at, at vaccinere. Øh, og det har så også gjort, at, øh, at jeg tror, at vi bliver vaccineret af vores læge. Mm. Øh, for han får x antal vacciner, og så... Øh, og så tror jeg faktisk, at, at vi måske får mulighed for også at blive vaccineret inden for en, en kort tidsperiode. Så har vi uh, Tina, PL75, uh, som skriver om, du uh, en dag kunne tænke dig at være træner. Uh, nej, og ja. <laughs> Godt svar. Nej, <laughs> ja. jeg, jeg tror aldrig, jeg kunne tænke mig at blive... Uh, og cheftræner, jeg, jeg... bare lige for at definere det Det er ham, der står længst fremme på bænken Det er ham, som styrer øh, taktikken Og dirigerer, hvad de skal spille i angrebet Og hvad de skal, hvordan vi skal dække i forsvaret øh, Jeg tror egentlig godt, jeg vil kunne dirigere noget i forsvaret Men jeg tror simpelthen, jeg har for lidt, øh, for lidt viden omkring angrebsspillet øh, Jeg kan jo ikke vores øh, systemer nu her i Kiel Eller på landsholdet for den sags skyld jeg har hørt mange af navnene ja, ja, det er jo men, det. <laughs> øh, men jeg aner simpelthen ikke Hvad der skal ske nej. Æ, Og det interesserer mig ikke Og jeg tror ikke jeg vil blive en bedre målmand er at vide hvad, hvad systemet Aalborg er mm. Æm, Så på den måde så nej øh, Og så, så tiltaler man heller ikke super meget Med, med sådan en cheftrænerjob Æm, Hvis jeg skulle noget Så skulle det helt klart være Målmandstræner mm. Æm, det er, det er noget, jeg synes, jeg ved noget om, og mm. noget, jeg synes, jeg kan give noget videre af, ja. øh, som også kunne være sjovt. Og du har jo både, man kan sige, på, på landsholdet er det Michael Broen, øh, som jo også er tidligere landsholdsmålmand, og nede i Kiel, der gør jo brug af Mathias Andersen, øh, og ham har du haft glæde af i en, i en lang årrække, kan man sige. Tænker du også, at, at dit, øh, din erfaring, som anfører på landsholdet, kan bruges i sådan en trænergærning? Ja, helt sikkert. Jeg har fået utroligt meget ud af, af alle de år, jeg har været anfører, både i, i klubben og på landsholdet. Der, der kommer man over, op, eller ud for situationer, som er lidt vanskelige nogle gange, og, og nogle gange skal man tage, lidt, tage og bide lidt i det sure æble, og så få gjort nogle ting, som man måske ikke nødvendigvis ville have gjort, hvis man ikke havde været anfører. Så på den måde, så har det helt sikkert været med til at udvikle mig som person og øh, have øh, en titel, øh, anføre titlen på mig. Øh, men jeg, jeg, jeg har jo helt sikkert, jeg har helt sikkert lært rigtig meget af, af alle de målmandstrænere jeg har haft igennem tiden. Jeg har jo haft øh, fire forskellige svenske øh, tidligere øh, verdensklasse øh, som målmandstrænere og jeg op igennem min ungdomslandsholdskære kan vi bare lige tal lige navnet på dem? Jamen, jeg startede jo øh, på landsholdet øh, med Klaus Helgring. Øhm, og han har jo også selv været øh, træner for Thomas Svensson, da han var en ung keeper. Øh, og ham fik jeg så også i Reinækker og på landsholdet senere hen. Øhm, så var Peter Gensel, øh, som stod sammen med Thomas Svensson i, i de helt store tider for, for Sverige. Øhm, havde jeg også en kort øh, periode i, i Kiel, og nu også Mathias Andersson. Øhm, og så har jeg jo igennem hele min ungdomslandsholdskarriere har jeg jo haft Antonio Parecki, øh, som er polsk, dansk øh, kommer fra Polen, men, men var i Holstebro i mange år, øh, og havde alle ungdomslandsholdene også. Øh, og, og han er jo en helt, helt anden type end øh, de svenske mål, man er. Så jeg tror ikke, det har været sundt for mig At få en masse forskellige input Lad os da lige prøve at dykke lidt ned I det der maskinrum, Niklas Når du så siger, at han er en anden type For når vi sidder og kigger håndboldkampe så, så ser vi jo et resultat Kan man sige Her er resultatet af al den træning Du har haft med forskellige keepere Og nu siger du, at han er en anden type End de svenske Hvad er det for nogle ting, I laver, når I har målmandstræning Og hvad gør ham anderledes han var meget sådan, øh, altså det skulle være hårdt og det skulle være der var ikke så meget med øh, øh, altså slide og, og sådan nogle ting som svenskerne jo gør meget ud af, øh, som er en stor del af målmandspillet. Jeg ved ikke om han nogen sin har brugt slide. Ja, men slide er jo når man bruger sin hæl til at, at, at glide ud, mm. øh, så man kan dække hele bunden af målet. Hvorfor du også har tape på din helt. Ja yes, hvis og der nogle gange, gange slår min hæl <laughs> Og nogle gange slår din hæl, ja. Men det, det Gjorde han sig jo ikke super meget Ud af og havde nogle lidt anderledes Øvelser I, i forhold til, til målmandspillet Og hvad kunne Men, det være for nogle øvelser? Ja yeah. Var det fysisk fysisk ja det var, det var mere, det var fysisk. ja, det var meget mere fysisk Det var meget mere... Ja, meget mere fysisk Og ikke så meget øh, øh, let på to som, øh, som jeg måske må, Mere kender det fra Den, fra den svenske skole øh, Som er mere eksplosivt Og, og med Lidt kilo og, og sådan nogle ting mm. Eksplos, eks, Eksplosivt Med lidt kilo, hvad mener du med det? Jamen altså ind i målet Være meget eksplosiv ja. i, I forhold til udfaldene øh, Hvor at der var på ungdomslandsholdstiden var det mere, så lavede vi udfaldene rigtigt, og i det tempo, den ligesom nu tillod det. Okay, okay. Så var det ikke så vigtigt, at man bare sprang ud i siden ah. og, og lukkede hele hjørnet af. Så var det bedre, at man ligesom lavede et stort og flot udfald. Så jeg tror egentlig, det har været fint ligesom at kombinere de to ting. Men både at have fået teknikken, men også samtidig fået den der eks eksplosivitet ind over en spil. Så trænede vi jo rigtig meget i, i Bjergbro-Silkeborg med Pia Vanbeck, øh, Maijanne, ja. øh, hvor vi jo tit mødtes ind øh, før håndboldtræningen startede og, og så havde en, en team og så inviterede han lige en to-tre skytter øh, med til træning om det var øh, ja bagskytter eller eller fløjspiller. Det styrede han øh, efter som hvilke øvelser vi skulle lave, men ellers så var der rigtig meget sådan noget modetræning og hvor man blev lidt øh, forvirret oven i hovedet af at dreje rundt og lave koldbøtter og lave udfald. Ja, okay. øhm, og, og det tror jeg egentlig også har været utrolig godt. Ja, øh, ja. Så alt i alt øh, har haft mange input i, igennem min, ikke i starten af min ungdomstid, men øh, slut på min ungdomstid og start seniorkarriere mm. øh, for forskellige målmålstræner. Og for nogle år siden, altså en del år siden efterhånden, der havde der og Jannik jo også øh, mulighed for sammen at lave Landin Gren Camp, altså som var en, en, so, en sommerhåndboldcamp, hvor unge mennesker så kunne komme og, og træne øh, med, nogle, med nogle håndboldtrænere, og så selvfølgelig også øh, med assistance fra jer. Øh, og ja, der, i den forbindelse, der tænker jeg... Når, når I har skulle sætte det op og lave de ting, og med al det træning, du har været igennem osv., har du sådan en yndlingsøvelse, som du bare ved sådan hver gang, det her, det synes jeg er sjovt hver gang? Nej, det har jeg ikke. <laughs> det har, har, jeg du så, ikke. har du så en, du hader at lave hver gang? Altså, jeg ved, du, øh, ikke, jeg ved, du ikke bryder dig så meget om jer til præsæson-træningsprogrammer, hvor I skal løbe en masse, ikke? nej øh, jeg vil faktisk sige... Øh... På, I min ungdomslatsheds tid, der havde øh, Antek, Antonio Parigi, ja. vi kaldte ham altid Antek, ja. øh, han havde en øh, opvarmningsøvelse, hvor at der, øh, man delte holdet op i to rækker, mm. stillede den ene ud i øh, bunden af, af fløjen, som skulle springe op i banen, og den anden kom øh, sådan, mellem bak og fløj, som så skulle springe ned mod bagnettet. Øh, og så, kommer, så, skulle de, så var der to skud. De skulle komme lige efter hinanden. Så den første række, eller første spiller kommer fra bunden og hopper alt, hvad han kan i, øh, ind mod midten og skal skyde langt oppe. Og øh, målmanden skal så bare med hele kroppen gå ud og lukke. Øh, problemet er, at når du skal lukke det, og du bare skal springe med hele kroppen langt oppe, chancen for at du får den i hovedet, den er forholdsvist stor. <laughs> det kan jeg godt forestille mig. Ja. Altså, de skulle skyde efter det lange hjørne. De skulle skyde langt oppe. Så kommer andet skud så lige bagefter. Og de skulle komme så hurtigt, så man lige præcis måske kunne nå det. Men så var du så helt inde ved midten som keeper, og så skulle du bare så hurtigt som muligt ind og lukke kort, så du ligesom bare skulle springe ind og stille dig i kort, og så bare vente på bolden kom. Og de skulle så også skyde kort oppe. Og chance for, når du er to meter, er chance for, at den rammer dig i hovedet, når man er to meter, den er forholdsvis stor. Jeg vil sige, uh, mere end 50% chance for, at man får den i hovedet i den øvelse. Hver gang den, uh, den er for stor til, at jeg synes, at det var sjovt hver gang. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, hvis du stiller dig ind i målet og stiller dig over i hjørnet, så står du lige der, hvor de skulle så, så står jeg faktisk lige der. <laughs> med, ho med hovedet lige der. Hvor, uh, der er oppe. Ja. Det, det, det tror jeg var min hadeøvelse nummer et igennem ja. min ungdomslands tid. Og ja. indtil jeg synes bare, var god. <laughs> det er også en super øvelse, men altså, det er ikke altid lige sjovt at få vold i hovedet. Nej, det kan jeg kan godt sige. forstå. Ja, den træner vel noget, noget refleks i forhold til, hvis man får pareret et skud, og den så hopper ud til, ja, lad os sige, den anden fløjspiller, som kommer ind om, omkring bakken eller et eller andet. Ja, på lidt to skøn, nu kommer... Øh, øh, Pelles børnehave lige forbi, de skal Nå. på... Øh, de skal på legeplads. Og så vinker de alle sammen dernede. Ja, men jeg tror, Pelle, han er jo, øh, der er tre veje her. Øhm, og øh, vi er så vej nummer to. Ja. Og de går altid ned ad vej nummer et, når de skal ned til legepladsen. Og Pelle er sådan lidt træt af, at de aldrig kan få lov til at gå forbi hans hus. Nå, okay. Så jeg tror, han har fået dem til at gå den her vej i dag. nej så var det perfekt, at du kunne sidde og vinke. <laughs> Nå, øh, jamen, øh, det, det var lidt... Øh, Mærkeligt måske... nej det var bare for at lede den videre til Niel Tromborg, som, som spørger, hvad er det mærkeligste, du har oplevet som håndboldspiller? Altså, sådan, hvor det virkelig har været sådan underligt. Øh, men det... Jeg ved ikke, om det er det mærkeligste, men det er i hvert fald det er i hvert fald en speciel oplevelse. Vi, vi spillede... Det er faktisk sidste sæson, tror jeg. Ja. Vi spiller i Stuttgart... Og øh, Vi spiller, øh, de har sådan en hal, som ligger, øh, den, jeg tror den ligger indenunder, ind under på deres fodboldstadion. Øhm, okay, specielt. Der, ja, der. Øh, meget betonagtigt. Øh, og vi, øh, vi starter kampen, og øh, det går ikke super godt. Vi er faktisk, øh, vi hænger efter. Jeg tror det er en pokalkamp. Vi, vi er efter Og vi kan slet ikke få tingene til at hænge sammen Og så, så lige pludselig Så går alarmen Nå oh. <laughs> så Okay Tid så, Eller ikke tit, men nogle gange er alarmen gået Og så spiller man lige videre lidt Og så stopper den igen Og så er det fint nok der, ja. Når alarmen går der Så skal alle forlade okay. alle, alle bygninger Altså så, så sådan en brandalarm Det var en brandalarm så øh, vi, øh, vi fik at vide, ja, I skal bare hurtigst muligt udenfor. Ja. Det var i slutningen af november eller sådan noget. Det var altså iskoldt. Øh, så vi, øh, vi går ud af banen, og man får lige hurtigt øh, taget en overtrækstrøje på, og så, øh, så stiller man sig udenfor, og så finder vi så ud af, at der er et... et øh, sådan, Møderum, hvor døren er åben Så vi, ja. øh, vi lister over Og så, øh, så går vi lige derind Og sætter os Og så kommer dommerne faktisk også derind Og så sidder vi og hyggesluder lidt med dommerne Og vi, jeg tror vi sidder <laughs> der i 40 minutter Altså med modstanderholdet? Nej, de havde, jeg, tror, de, jeg ved ikke hvor de var De, de var, de i det var gået sted. i sauna de Ja, ja det kan <laughs> jeg de, de hyggede sig nok Ja, ja præcis Men vi sad der med dommerne i 40 minutter Og sad okay. bare og gloede på hinanden og vi ja. var midt i en kamp, og det kørte ikke Og ja øh, Hvor at øh, At vi så øh, bare får at vide Ja, der var en øh, I hotdogbiksen øh, Var der lidt røg, <laughs> så det havde øh, Antændt øh, okay. så Nå, okay, ja, det gjorde den også her for øh, To uger siden, og øh, for øh, en, månes, en lille måneds tid siden, så, så gjorde den Faktisk det samme, da der var basketkamp Så jeg, okay, men <laughs> Måske I skulle kigge lidt på den der hotdog der. Ja præcis <laughs> øh, Men øh, det resulterede så i At øh, Vi får lov til at komme ind igen Og så giver dommerne os så lige 5-10 øh, ti minutter til lige At få varmet stængerne op igen Og vi starter op Og så, øh, så, så starter vi bare med At, at køre dem over så den der pause, den var sindssygt <laughs> god for os godt for. <laughs> øh, Og vi vinder øh, Og går videre i pokalen Men det var en sindssygt underlig øh, Ja Pause at få sammen med dommerne Inden i et eller andet mødelokal øh, ja, ja. Hvor alle andre tilskuere og Jeg tror faktisk i Dunjak Har ikke fået med, at vi var inde i det der rum der Så han har bare stået i 40 minutter udenfor <laughs> Helt alene. Nej, nej. I sjovt, så kort er jeg mig. Shit, mand. så altså, han var lidt sur, da han kom ind og hørte, at vi bare havde siddet i varme og, og hyggede os. Og hygget. Ja, okay. Det er en øh, speciel oplevelse, ja. som øh, også lå rimelig præsent, kan man sige. Ja, så, så kommer der et, et, et, et lidt mere ned på jordens spørgsmål, som, som jeg alligevel synes er meget sjovt, fordi Cecilia Graves nu hun spørger, hvilken størrelse sko du bruger. 48. Og grunden til, at jeg synes, det er meget sjovt, det er jo noget med, at øh, når du skal have nye sko, så kan det godt være lidt svært nogle gange. Øh, <laughs> ja, det er ikke altid. Det er lige nemt at, at finde det. Øh, og det er heller ikke ja, lige altid, det er helt den rigtige størrelse hummel, de sender. Mm. Øh, mm. Så det har vi arbejdet lidt med her i år. Og hvad med de sko, du bruger, som jo er øh, en sko, som jo... Man kan sige, at der er kommet mange nye moderne sko i håndbold i forhold til øh, selvfølgelig stødeabsorbering og så videre. Men du bruger faktisk nogle ret sådan fladsålet sko. Yeah. Uden særlig meget sådan... Øh, der er jo ikke særlig meget sol på, og den sol, der er, den er jo sådan meget flad og sådan en gummig en, ikke? Jo. Og Hvordan det kan det være, bare... at de... Jamen, det, det synes jeg er en god følelse, når man står i mål. At man er, er ret tæt på, på gulvet. Og ja, har den ja. der følelse af at, at man ikke svæver Et eller andet sted øh, Langt over jorden Men at man hele ja. tiden er, er Ja, det er en god følelse af, At have, have Godt med guldkontakt øh, Når man er keeper Men, men hvis jeg skulle Hoppe det ligesom godt, Det er ikke så godt for din hæl til gengæld Nej, det, nej, det kan man sige Der spiller så sig også med nogle ekstra øh, øh, Sådan nogle øh, Silikonekopper Øh, så den tager lidt af stødet op til bænken Ja Og du var ved at sige noget andet Jeg, jeg tror at hvis jeg havde skulle hoppe mere rundt øh, mm. Og, og have de der hårde opbremsninger Som, som magtspillerne ville have så, så tror jeg ikke at jeg ville tage en, mål, en, en keepersko Nej, nej. Men det giver super god mening med den der lidt mere jordkontakt man får med, med den sko der. Hvad er det den, øh, hvad er det, den hedder den øh, sko som Hummel laver, som, som du bruger? Liga GK. Liga GKr. Ja, ja. Og hvis du så ikke skulle have spillet målmand, og du kan jeg ikke huske jeg har, jeg har bare set spørgsmålet. Hvilken position vil du så gerne have spillet? Jamen så har jeg nok været playmaker eller venstreback. Så du kunne hæve dem ind. Ja. <laughs> så har vi uh, Susan M03. Og det tænker jeg måske, at hun kunne godt være, om det så er nordmand eller svensker, men hun, hun skriver i hvert fald, hvilket landshold er gojest at spille imod. <laughs> og gojest, det tror jeg betyder, betyder sjovest. Ja. Jamen, det, det tror jeg jo egentlig et eller andet sted må blive et skandinavisk hold. Ja, øh... ja der kan jo godt være flere, vi kan jo godt dele den op og så sige, der er noget, der hedder spillestil. Og så er der noget, der hedder. Sjovest at national... vinde, vi <laughs> Ja, præcis. Nationale følelsen i forhold til, hvad vi gerne slår i Sverige og Norge. Ja. Ja, men det er jo helt, helt klart. Øh, der, hvis der er nogen, der man ikke vil tale til, så er det Sverige og Norge. Det... Og Tyskland, nu hvor jeg spiller i Tyskland, den er, ja, den er heller ikke sjov. <laughs> øhm, men jeg ved ikke, hvem, altså, hvem der er sjovest at spille mod. Så kan man måske vente om og sige, at der er et hold, hvor Danmark står rigtig godt til, sådan at man føler, at der altid er et rimelig godt flow i de ting, man gerne vil lave, og kampen nu måske alligevel, altså nu spillede Danmark mod Finland og kørte dem totalt over, og det, det kan man sige, jo jo, det er fint, man scorer mange mål, men det er måske ikke den sjoveste kamp at spille. Nej, det er det ikke. Det er det bestemt Så, ikke. Så er, er, er der et hold, hvor man ved, at de står godt til os, vi står godt til dem, det bliver en okay jævnbyrdig kamp, vi skal nok vinde, men, men vi, der er sådan en god følelse? Nej, det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Jeg havde faktisk tidligere, der havde jeg lidt med Polen, dem kunne jeg godt lide at spille mod. Men jeg kunne godt ja. lide de der... Øh, altså, der kom sgu nogle skytter, øh, der ville skyde hårdt, og, ja, ja. og placere den øh, godt ud i hjørnerne. Øh, Okay. Der var ikke så meget, der var ikke så meget pis, øh, Nej. <laughs> man skulle forholde sig til. Det var bare ren råstyrke. Um, Oppe på første parket er så bare tyre. Ja. ja. Der, det <laughs> var også det, man typisk ja, måske kan få de fedeste redninger, eller i hvert fald følelsen ja. af de fedeste redninger. Ja, ja. Og det ligger faktisk meget godt op til et spørgsmål, som jeg har tænkt over, jeg vil spørge dig til, og det er, øh, hvad det sværeste ved at være målmand, det er? Det tror jeg er det mentale. Øh, du, man, som keeper har du jo typisk 30, 30 sekunders arbejde Og så har du 30 sekunders øh, overvejelse øh, Inden næste angreb kommer øhm, ja, ja. Og hvis det ikke lige kører Så kommer der utrolig mange tanker op i hovedet på en øhm, Og Ja det, det tror jeg man lærer efter Jo, jo lang din karriere er Men jo længere du kommer hen i den øh, Jo bedre bliver du også til at håndtere det Og det det synes jeg, at jeg kan mærke nu her, at i og med, at jeg har stået i situationer rigtig mange gange og blevet ældre og ja, måske også øh, fået børn, øh, har gjort, at, at min tankegang har ændret sig lidt i forhold til dengang, jeg var 20 år. Jeg øh, mm. tager ikke ting helt så tungt, øh, som jeg måske gjorde dengang, og kommer også hurtigere videre og lettere igennem øh, svære perioder. Ja. Men jeg vil helt klart sige, at som keeper, så kan du være rimelig mentalt stærk. Ja. Hvad så er det nemmeste? Det ved jeg ikke. Det er et svært job, du. <laughs> ja, okay, okay. Der er ikke noget nemt ved <laughs> at være keeper. Nej, men det kunne godt være, at det, at det var, når de sprang op fra Polens landshold og bare tyrede efter Nå, langt hjørne. på den måde. Ja, det kan sagtens være, være nede i sådan noget. Det behøver ikke at være sådan... Øh, øh. Er det klar, altså, jeg vil sige, det, jeg synes, det er klart nemmest, hvis du ved, en spiller aldrig laver noget øh, skruebolde eller lægger den over hovedet på dig eller lopper den. Altså, hvis du ved... Han kan kun skyde hårdt så, så kan du ligesom udelukke rigtig mange ting Så synes jeg det, det bliver ikke nemt Men det bliver i hvert fald meget lettere Det er Det, det synes jeg faktisk er en god forklaring Men jeg tror også det er fordi at jeg, jeg tænker jo også typisk Nogle gange lidt for meget Stadigvæk over hvad, hvad Spillerne de tænker Øh, hvor at, at der er jo, Jeg har jo snakket med nogle spillere øh, Hvor de siger sådan, hvorfor er det du tænker så meget Så meget tænker vi jo slet ikke som markspillere. Vi har jo masser af andre ting At, at tage højde for øh, Ja, du, som du siger, de, du har 30 sekunder Hvor du skal brænde banen af, og så skal du slappe lidt af De har, fra de modtager bolden Og beslutter sig for, om de skal skyde eller ej Et split-sekund, Ja, og så skal de jo først lige tænke på, hvad gør forsvarsspilleren Hvor kan jeg skyde i forhold til hans parade Og derefter skal de overveje Hvad gør Målmanden bagved at øh, de skal også lige huske at kigge om, øh, om der er en anden der er mere fri øh, Så de De har nogle gange lidt mere at se til Og jeg kan jo egentlig Godt huske det fra Da jeg spillede strandhåndbold øh, Det gik ikke helt lige så stærkt som i en håndboldkamp Men øh, Hvor jeg også havde spillet En, en hel strandhåndboldkamp Eller sådan næsten færdig Og så øh, Så havde jeg brændt nogle skud Og jeg var sådan hvorfor fanden? bliver ved med at brænde og sådan noget, og begynder sådan tænke tilbage, hvor, hvor var det egentlig at skød hende Så jeg bare skudt ja. <laughs> alle skuddene i det samme, altså det samme hjørne. Okay, bare køre safe i hjørnet. Ja, ja. Hjørne. <laughs> men hvor jeg havde jo, jeg var presset konventionelt og så var jeg også presset af, at jeg jo først skulle forbi en forsvarsspiller, og så kunne jeg lige, så kiggede jeg jo lynhurtigt op, og så kan jeg se, der er der plads. Øh, men det jeg måske ikke tænkte så meget over, da jeg var markspiller det var, at, at målmanden jo havde fint med tid til at invitere mig til at skyde der, og jeg så var dum nok til at hoppe i den, men det var også manglet med erfaring, tænker jeg. Brænd, Brændte du så meget, eller? Jamen, jeg tror at nemlig, jeg begyndte at brænde meget i den kamp, øh, ja, okay. og, og derfor begyndte jeg at tænke over det. Øh, ah. Inden det havde jeg måske ledet lidt på, at, at jeg skød hårdt nok til at, at kigge ikke tog og det var derfor, du kunne spille den der venstre bakke. Øh, Pvd. Det er mega mega mega mega om øh, du er glad for den gruppe, den har fået til mega altså den gruppe der er mega hvor det er Slovenien, det er mega og og er Montenegro. I skal møde i gruppespillet og jeg mega i mega gruppe Hvordan tænker du om den øh, lodtrækning? Det tænker jeg fint. Øh, nu var vi jo i gruppe med Montenegro her for ja, to år siden. Øh, og vi har lige været i gruppe med Nordmakedonien, Så det er to hold, vi har spillet mod for nylig og kender forholdsvis godt. Og så er der jo mange af de sloveniske spillere, som spiller rundt i de store klubber. Så det er jo ikke ukendte modstandere. Øh, det er jo tre... Jamen, Ja, Slovenia er Slovenia måske ikke det, det mest fysisk stærke hold, men Montenegro og, og Nordmakedonien øh, kører jo rigtig meget på deres fysik. Øh, hvor er Slovenia måske lidt mere teknikerne øh, fra Balkan, øh, men det bliver da tre svære kampe. Øh, men jeg synes ordentligt set, at det er en fornuftig lodtrækning, vi har fået os. Altså man kan sige, når man sidder og ser ned over sådan et EM-program, så kan man jo bare sige, okay, så er der Kroatien, der er Serbien, der er Frankrig, der er Norge, der er Rusland, der er Tyskland, der er Polen og så videre. Altså det er jo ikke... Nærmest uanset, hvem du løber ind i, så er det jo et godt håndboldhold. Ikke? Ja, jeg sad også og tænkte på, dem, der, der var i... Der er, nu sagde jeg ikke engang videre, der er Portugal, der er Island, der mm. er Sverige, der er Spanien, der er... Altså... Jamen jeg sad også og kiggede på det. Altså dem, der var i, i, i, i pot 4... De, altså, de var jo, det var jo gode hold, hvor jeg tænkte, det er der ikke... Altså, det er da ligegyldigt, at de, er de det så dårligt? Ja, så er der en her, der hedder uh, Annie, og det, det her, det hedder hun Annie Bitch chistet. Og Bitch, der er B-I-T-S-C-H. Uh, som skriver, at uh, da jeg spørger min søn William på 10 år, om han har et spørgsmål til dig, så siger han, at jeg skal skrive, er det fedt at være på landsholdet? Og så siger han også, og oh, husk også lige at skrive, at han er min yndlings uh, yndlingsmålmand i håndbold. God dag til jer, og tak for en fed udsendelse. Ja, er det fedt at være på landsholdet? Det er det. <laughs> det, er, det er fedt at kunne, uh, ja, både at trække trøjen rode, men også at kunne repræsentere et, uh, et land, uh, som faktisk går så meget op i håndbold. Uh, det, det er jeg utroligt stolt af. Og så er det også fedt at spille på så godt et hold, det må jeg sige. Der har jeg været heldig. Ligevel Lund Pearson, hun spørger så, hvad du tror, du kommer til at savne mest ved landsholdet, når du så en dag stopper på landsholdet. Jamen igen, øh, tilbage til det, en af de første spørgsmål, altså oplevelserne. Øh, og, og, ja, oplevelserne sammen med drengene, drengene øh, på landsholdet, som vi har haft igennem de sidste 10 år. Det, det der med at, at leve sig ind i en slutrunde altså nærmest hver slutrunde har jo haft deres egen historie og sit eget liv og det det tror jeg jeg kommer til at savne når jeg skal sidde og se det på, på sofaen og det der at man kæmper sammen og man taber også sammen det, det er en speciel følelse det kan også godt være at du får lov at sidde på sidenlinjen som målmandstræner nu står jeg ud med armene og siger, at man ved jo aldrig. Nej, man ved ikke, men det er, ikke jo, det er jo ikke helt det samme, tænker jeg. Jeg tænker ikke, at Michael Brown øh, føler, at det helt det samme, som dengang, han selv spillede på landsholdet. Så på den Nej. måde, så, øh, så tror jeg, at ligegyldigt hvad, så er man ikke så tæt på, som man er, når man er spiller. Så har vi øh, Thomas Alstrup Nielsen, som, som, som spørger, om vi kommer til at se dig slutte karrieren i den danske liga. Nu ved vi, at du skal være i Kiel til 25 på det tidspunkt, der er du så 37 <laughs> fremragende alder i øvrigt. 36. Okay, 37 er stadigvæk fremragende. <laughs> Men øh, har du tanker om, øh, om det? Altså, hvis nu øh, bensøjet kan holde og sådan nogle ting er sager, øh, kunne du så godt forestille dig at, at det er slut i, øh, i Danmark? Hvorfor ikke? Øh, hvis motivationen er der, mm. øh, så er øh, så jeg jo ikke udelukket, det, øh, man har det. Heldigvis også set keeper stå til, at de er en 40+. Plus. Ja. Så der, der skulle være... Hvis jeg kan lige undgå de store skader, og motivationen er god, så, så skulle der da være et par år efter, efter 36 også. Ja, og så vil jeg også med øje for, at man selvfølgelig stadig har et niveau, som man selv synes, man kan være bekendt. Helt sikkert. Hvis jeg ikke synes det, eller hvis jeg kan mærke, at jeg ikke kan følge med mere, så, så tror jeg, jeg så det er skoene på hylden. Du stiller ikke træskoene, du stiller bare... Jeg stiller dem ind på hylden, men ikke ned igen. Nej, præcis. Så, så har vi bare Elisabeth Østergaard, som spørger, nævn en spiller fra Herlandsholdet til hvert af de her spørgsmål. 1. Hvem fra Herlandsholdet er bedst til at være dramatisk? Jeg ved ikke, om der ligger noget underforstået. Nej, det lidt, ved jeg øh, ikke. Der står, det kan være i hvilken som helst situation. Jeg, jeg vil faktisk sige Mensa, fordi jeg tænker nogle gange, så... Øh så rækker han rundt på foden eller et eller andet, og så kommer der bare et skrig af den anden verden, og man tror jo med, at han øh, altså rækket ben og sådan noget. og næste dag så står han hjælpende til næste træning. Og griner. Ja, ja. Det gør han altid. Ja, det er jo det. det, er jo det. Øh, hvem fra landsholdet er du så mest utryg ved at stå på mål ved, når I varmer op og spillerne skal skyde på dig? Ikke nogen. Nej. Nej, jeg er ikke øh, som sådan utryg ved nogen spillere. Heller ikke, øh, nu, hvis vi kigger ud over land, så udenlandske øh, andre, du møder og sådan. Nej, jeg synes egentlig, der er rimelig god respekt øh, blandt spillerne. Øh, og jeg frygter ikke rigtig nogen, og ja, der er ikke nogen, hvor jeg tænker, shit, ham der, han må bare ikke skyde i dag. Det er jo også sådan, det skal være, ikke? Jo, det er det. Hvis du sad og sagde, at du var bange for nogen, så ville det være ikke gå, altså... <laughs> Så har vi lige øh, Christian, inden, inden vi, og vi skal lige straks øh, have gang i vores bødekasse nemlig. Og inden vi, inden vi skal det, og vi lige også lige skal snakke om øh, øh, det her med øh, din fortsatte landsholdskarriere, så har vi lige Christian Murman Hansen, som spørger, hvor stor indflydelse har du som anfører på landsholdet, øh, både sådan taktisk, spillervalg og lignende, eller er der sådan et spillerråd, der har noget indflydelse? På det taktiske? Ja, og spiller. Altså, ja, vi kan jo godt dele dem op på spil, taktisk øh, spillervalg eller lignende. Nej, altså først og fremmest så står Nikolaj og Henrik Kronborg 100% for det. Øh, mm. Og så har vi jo også mulighed for at åbne munden til taktikmøderne og sige sådan og sådan. Eller Nikolaj øh, nogle gange spørger ud, hvad, hvad kunne I egentlig godt tænker jeg. Øh, for eksempel, hvad kunne du godt tænke dig, Niklas, ind i målet? Øh, skal vi helst lade ham der gå, eller ham der gå, hvis vi skal lade en gå? Øh, og så har man jo... Så kan man jo tage lidt indflydelse der. Øh, og, og så bliver vi enige om ting sammen. Øh, men jeg står ikke som sådan med et indlæg til et taktikmøde og siger, sådan og sådan gør vi i dag. Det er udelukkende, Nikolaj der styrer det. Så, så, så, der er ikke, så det er mere i forhold til modstanderens hold, og i forhold til, om du har nogle ønsker på det? Der er jo nogle gange, hvor at man desværre er i undertal, øh, og så skal man jo finde ud af, hvem, øh, hvem kunne vi egentlig godt, eller hvem så vi helst afslutte, hvis vi skulle have en, der skulle afslutte. Øh, ja, vi ja. kan jo ikke helt undgå, øh, at de afslutter og Så så er der jo nogle gange, hvor jeg siger, at jeg har det super godt med ham der, eller mm. forsøger og siger, at jeg synes, at vi skal prøve sådan og sådan. Øhm, mm. Så på den måde, så, så aftaler vi jo sådan nogle ting inden en ja. kamp. Øhm, så er der jo også nogle gange, hvor at, at vi bare snakker også målmand med målmandstræneren, og han så tager den videre til Nikolaj øh, ja. inden med, og så, så siger Nikolaj nogle gange, at det synes jeg er en håbløs idé, eller Nikolaj siger, at det er en fin idé, det prøver vi bare. Ja, okay. Ja, Så man har trods alt lidt indflydelse, ligesom man også kan høre, at spillerne på banen undervejs i kampen også kan være med til at snakke om, hvad gør vi nu, og hvad smartes nu og sådan noget. Nå jo, hvis, hvis der er en spiller, der siger, at øh, siger, jeg, jeg synes helt klart, at vi skal lade ham der gå, fordi han mm. har ikke scoret de sidste 20 skud, øh, ja. så bliver der jo lyttet. Øh, ja, ja. Det er jo ja, ikke sådan, at ja. så Nikolaj siger, nej, Hold jeg ja, holder jeres kæft. det er mig, der ja. bestemmer. <laughs> øh, Nå, nej, nej, nej, nej. Altså, der er der jo rimelig god øh, omgangstron på, på landsholdet. Om Niklas, vi mangler nogle ting her. Vi mangler, øh, at vi skal snakke om vores bødekasse. Altså vores tos duften af Harpiks interne bødekasse, hvor vi altså øh, kan få en bøde. Øh, og den, når vi får en bøde, så smider vi den i boedekassen.dk, hvor vi så støtter øh, projektet ned i Sierra Leone, som hedder Hand. Og har man ikke hørt om Hand... Så vil jeg forstå, at man går tilbage og hører det afsnit, der hedder Hand, hvor man kan få en forståelse af, hvad det er. For vi vil rigtig gerne have nogle håndboldklubber derude, og det er uanset, hvilket niveau man spiller på. Men have jeg med til at putte i den her boedekassen.dk, så vi kan støtte projektet hernede. Vi to har lavet en t-shirt sammen med Hummel. Den kommer på hylderne. Indelænge, og vi glæder os rigtig meget til at vise den Vi glæder os rigtig meget til at, øh, at Få den rundt og øh, Den er fed Og der er rigtig mange, der har budt ind på At de gerne vil være med til At købe den, og dermed støtte Fordi al overskud går direkte til, til Handprojektet, og det har vi bare ammet op overhovedet over øh, Dem, der har givet til så tusind tak for det Der går ikke længe, så Så, så kan man altså købe den øhm, og det, det er jo selvfølgelig en måde at støtte på, så er der bødekassen. Og Niklas, vi to har fundet på, at vi gør det på den måde, at vi skal dyste mod hinanden. En lille dyst hver gang, at vi har en optagelse. Og øh, de dyste skal man som lytter finde på og så skrive til os. Og vi skal nok lave et opslag på både Facebook og Instagram, hvor man kan komme med forslag til, hvad vi skal dyste om. Og så har vi besluttet os for... Det, og det får du lige lov at fortælle, for det var der der fik ideen. Hvem er det nemlig, der, for, der skal betale bøden? Om jeg synes, når vi har fundet en god dyst, så er der jo altid en vinder og en taber. Og øh, vi vil alle sammen gerne vinde, og vi vil gerne HV'er over for den anden. Mm. Øh, og jeg synes egentlig også gerne, vi vil, vi vil også gerne begge to betale ind til bødekasten. Så jeg synes, at det skal være vinderen af hver dyst, som, øh, som skal indbetale til, til vores bødekast til fandt. Præcis, fordi øh, det er ikke en taberting at skulle betale, betale til, til, til, til hand, det er vinderen selvfølgelig, ja, så får man en, æren af. Det er en ære at indbetale, og det er Præcis. også en ære at vinde. Netop, og den første har vi jo fundet på, for vi har ikke haft det ud hos lytterne endnu, men jeg ved, at du kan jonglere, du ved, at jeg måske kan jonglere, du er lidt nervøs jeg tror, du er jo sådan lidt en multikunstner, så det kan godt være, at du har stået nede i øvelokalet og jongleret med din øh, sticks, når du har, har ja. trummet. Ja, nu må vi se. De kan må jo vi også se. noget med de der, lige imens de spiller, så kommer der lige lidt øh, trøl. Ja, lige drej den rundt. Så nu henter vi lige hver især, øh, øh, vi jonglerer med tre ting. Tre ting. Jeg ved ikke, jeg ved ikke. Vi, har ikke vi, vi har ikke flere appelsiner, men jeg finder lige tre ting, og du finder lige tre ting, og så skal vi øh, Tre jongler. polfaxe. Jeg skal vi gøre det? Så, så er der i hvert fald også noget på spil hvis du tager den. Så, så. Tør vi? Ja, tør jeg godt. Okay, jeg henter også tre. Altså, jeg kommer faktisk til at tænke på, Niklas, det her, det er jo... Øhm, ja, nu har vi hentet, hentet Kondi vand. Jeg kommer til at tænke på, det er det første gang, hvor vi to skal dyste imod hinanden. Er ja, det er rigtigt. Du har bare stået på sidelinjen og hygget dig, Ja, og, og, og de gange, hvor vi ellers har spillet noget, så har vi været sammen. Ja. Og tabt. Mod vores koner hver eneste gang. Men øh, nu bliver det spændende. Nu bliver det spændende. Jeg har tre kondivand i hånden. Det samme har du. Der er net. Hvad har du, øh, har du trægulv derhjemme også, eller hvad? Ja, ja. Det er spændende, hvad der sker, når de her falder på gulvet. Okay. En, to, tre. Er det ikke nogen eller hvad? Åh, åh. Nej, der er ikke nogen øver, vi går okay, bare okay, i gang. Nu har du lige øvet. Ja, det er det. 1, 2, 3, go! Ah! Ah! <laughs> Nej! Hvad, er, det mig, er det mig, der vinder den der så? Jeg så, du havde dem i hænderne, og så startede du igen. Ja, det var fordi, jeg kunne høre, at du var løb <laughs> rundt med på gulvet. <laughs> den vinder jeg, den der? Jeg stoppede, fordi jeg skulle se, hvor du var henne. Men, øh var du, er du så god til det? Apparently. Jeg kunne godt have fortsat. Jeg stoppede bare for at se, fordi jeg kunne høre, at du, du, du, du har skrejet som en anden basmenter. Ah! Ja. <laughs> Han har fået en, en god bule, men der er ikke sket noget med gulvet. <laughs> Vi holder. Jamen, øh, 1-0 til mig. Yes. Til det, Og så indbetaler jeg øh, til fandt. Øh Boidekassen, som jo så er til hand. Så det, det går jeg ind og opretter, Niklas, inde på boidekassen.dk. Der er også et link nede i episodebeskrivelsen, hvor man kan finde boidekassen, så man kan melde sit hold til. Jeg melder selvfølgelig duften af harpiks til og øh, går ind og betaler min bøde. Og nu skal vi snakke om alt det her polemik, der har været omkring øh, en lille udtalelse at du stopper på landsholdet, hvis du vinder både EM og OL med Magnus. Øh, og der er i det hele taget, er der var mange, der har spurgt, stopper du på landsholdet, stopper du på landsholdet, stopper du? Det er rigtig mange, der har spurgt ned omkring, og det har været en, en ting ude på de sociale medier. Øh, for ligesom at øh, bygge ordentligt op til svaret her, så skal vi tilbage til, øh, til starten at du får selvfølgelig lov at svare på det, men jeg vil gerne lige bygge op til, hvad det hele kommer i. Vi skal tilbage til starten af april, hvor du bliver interviewet til øh, Stuttgarter Zeitung. Genau. Rigtig. Genau. Ja. Som er øh, en lokalavis i Stuttgart, fordi I med Kiel skal ned og møde Stuttgart, og de vil gerne have et interview med dig op til kampen her. Og så er der i, øh, i avisen her, eller i bladet her, øh, en artikel, hvor journalisten spørger dig om en masse spørgsmål. der I kommer hen mod slutningen, så kommer, så kommer der nogle spørgsmål, som vi lige tager, øh, så man kan høre, hvor man er hen i processen i interviewet her. Du sidder i din bil på vej hjem fra træning, og har journalisten hen over samtaleanlægget i bilen, øh, og det de sidste del af interviewet, der er du faktisk kommet hjem og sidder ude i, øh, ude i garagen. Øh, det kender man jo godt selv. Så står børnene derinde og de har lige hørt, at bilen er kørt ind, og de Præcis. forstår ikke, hvorfor der ikke kommer nogen ind af døren. Så man vil bare gerne hurtigt ind. Men der er i det hele taget der er sådan meget god og let stemning mellem dig og journalisten her under det her interview, her og I får grinet undervejs. Og sådan det næste sidste spørgsmål, det går på, at du jo har haft uddannet dig som, hvad hedder det, altså i tøjbutik, og du derfor må være rimelig modebevidst. Og så spørger journalisten, hvordan du har det med øh, de andres tøjstil på holdet, om der er forskel på øh, europæerne og på, øh, og, og på den tyske tøjstil. Fordi det tænker han, det må du have på en eller anden måde. Er skandinaviske øyper. og... Ja, ja hvad sagde jeg? Europæer, ja, ja, okay. Ja, skandinaviske selvfølgelig, ja, ikke ja, Vi er bare i Europa og i Skandinavien. Ja, åbenbart, ja. Øh, Og hvad er, det, du, hvad er det, du svarer der? Ja, jeg, svare. jeg svarer noget i stil med, at jeg har forsøgt i de ja, 5-6 år, jeg har spillet i Kiel, at indføre en eller anden form for et vist niveau på holdet. Mm. Der, er, der er typisk tendens til... Øh, altså et at, modeniveau? Ja, altså at, at man møder op til træning i sådan en halvt søndags-ausfit, øh, altså joggingbukser. Øh. Jogginghose, som der står her. Ja, øh. Typisk fra det mærke, som man nu måske er sponseret af. Øh, mm. Og det er noget, man måske også lige tager på dagen efter til den næste træning. Og så der, der sker bare ikke super meget, øh, når det er det samme øh, jogging set, øh, som man typisk render rundt i. Og så øh, mm. jeg har jeg jo lidt sådan, i starten der prøvede jeg med skjorte. Altså, <laughs> altså det var et helt no-go øh, beholdet. Okay. <laughs> så okay. Så øh... altså, så... havde så havde du vel heller ikke joggingbukser på, tænker jeg. Nej, mig? Skjorte. Ja, skjorte og joggingbukser. Nej, nej, nej, nej. Altså jeans. Ja, ja, ja. ja. Så der, der blev de blev ved med at spørge, om jeg havde en, en termin. Altså om jeg havde et møde i banken, <laughs> ja. eller et eller andet. Altså et, eller årsdag, eller sådan noget. Ja. Æh, der, der måtte være en, en grund til, at, at man trappede sådan der op. Æh, nå, okay, men så væk med skjorten, og så øh, forsøgte jeg ellers bare med jeans. Yes. Æh, de er jo meget hurtigt til at skifte fra, fra jeans til joggingbuk, så vi har jo en regel på holdet om, at man skal have jeans på, når vi tager sted til, til udbanetur. Æh, mm. Men der er blevet indført øh, bushosen, altså bus... Ah busbukser, øh, øh, som er jo et par joggingbukser, øh, som okay. de lige, så, tager de, så bruger de så tid, når de kommer ind i bussen på, at tage jeansene af, og tage joggingbukserne på. Og Tidligere var det egentlig, at når der var pause, så er der typisk halv time, tre kvarters pause midt på den der busrejse på 5-6 timer. Mm. Uh, og hvis du skal ud af bussen, så skal du tage dine je jeans på igen. Jamen, ah, det vil de i hvert fald gerne bruge tid på. Uh, Nå, okay, ja, ja. Uh, I modsætning til at skulle sidde i jeans. Altså, okay, jeg kan godt forstå, at nogle gange bliver det lidt stramt at sidde i jeans i 5-6 mm. timer. Men værre er det jo heller ikke med jeans, synes jeg. Uh, mm. Men... Uh, nu er Dunjak anfører, så han har lidt indført en regel om, at man behøver ikke skifte tilbage til jeans, når der er pause. Okay, okay. okay. Men i hvert fald, jeans er også et forholdsvis stort no-go. Men så snakker vi bare om det, og jeg arbejder stadigvæk. Jeg synes, skandinaverne er fin med, og så spørger han så ind til Santa Sarkusen. Ja, og der spørger han sådan, ja, mit tyske er altså ikke så godt, men han, han spørger af bei Superstar Sander Mhm. Og så... Som betyder noget i retning. Hvad med, hvad med Sander? Ja, Superstjerne ja. Sander. Og så, øh, der var vi lidt i den der, lidt... Øh, ja, det, det, hele, det hele er lidt øh, blødt og lidt sjovt, øh, mm. interviewet. Jeg regner med, at interviewet er... Øh, det lyder til, at er ved at være færdig. Så mm. jeg svarer bare sådan lidt løst og fast og... Lidt... Øh, ja. Jeg havde måske forventet mere af Sander, for jeg sagt. Nu, når han ja. kommer fra øh, modbyen Paris... Præcis. Øhm, og øh, ham arbejder stadigvæk rigtig hårdt på, øh, <laughs> at han lige får opbet sig lidt. Øhm, og, så og så står der i parentes, ja, at og du Og så, griner. så står der, jeg griner, og det hele er lidt med ironi og et glimt i øjet. Præcis. Og så det sidste spørgsmål, det er, hvad, skal du så, hvad har du tilbage at opnå i din karriere? Altså det sidste spørgsmål, han spørger i den her... Og så er der igen sådan en, øh, hvor der står, at du begynder at tænke. Mm. Øh, hvad, hvad vil du gerne mere opnå i din karriere? Og, og der, før, har vi, ligesom... der har vi jo tidligere været ind over, at jeg godt kunne tænke mig at stå øverst på skamlen. Ja, øh, Så Så, så den, den synes jeg egentlig, at vi havde været ind over. Men jeg tror måske, at han havde en lille skjult agenda i sit spørgsmål. I og med, at i det, jeg sidder og tænker over det spørgsmål, så siger han, ja ja, men du har jo ikke vundet alt med Magnus. Mm. Og så er jeg sådan, nej, øh, nej, det er sådan set rigtigt nok. Ikke noget, som jeg sådan har tænkt super meget over. Men nu, når han siger det, så var det egentlig meget sjovt. Øh, og nu, når vi var i det sjove hjørne, så sagde jeg, ja, okay, men så, øh, så vinder jeg da bare øh, OL eller EM, øh, og så stiller jeg skoene på hylden. Ha, ha Præcis. Men her står der så ikke har ha i parentes til slut, og det er jo også lidt det, man nogle gange skal huske, at, mm. at når det ikke er på live, så, så kan det sådan lidt blive taget ud af en, en anden sammenhæng. Mm. Så det vil altså sige, dem, der har samlet den her artikel op, og har spredt det ud, at du stopper, hvis du vinder både det ene og det andet, det, har, det, det, er, det, det, det er sagt i sjov? Ja, 100 procent. Altså, vi, ja. var, vi var lidt i det sjove mm. hjørne. Øh, og vi var ved at afrunde... Øh, interviewet. Øh, ja. man, det, er jo også, det er jo også mig, der lige skal måske være lidt mere øh, klog og ikke bare slønge sådan noget ud, som kan, kan måske misforstås. Ja, det er jo det. Og så, og så øh, ja, som du selv siger, det her det er jo en artikel, der er skrevet, hvor der så ikke nødvendigvis kommer den der feeling med, der heller ikke med, at du sidder og dine børn står og nærmest hiver i det for at få dig ind, og du gerne vil have interviewet og afsluttet osv. Og øh, men, men, men du... Du har fortalt mig tidligere, at du også ret godt kan lide at lave live interviews. Øh, netop af samme årsag, kan man sige. Det er i hvert fald ikke øh, samme mulighed for at klippe noget ud. Øh, mm. øh, og, og man kan heller ikke som sådan øh, lidt lave sin historier ud fra en agenda, man måske har inden interviewet starter. Øh, mm. Det er nogle gange min følelse, at, at de lidt har en overskrift i hovedet, og så, så skal de sådan spore sig ind på den. Ja. Og når det så ikke er live, så, så kan man jo godt komme ind over det, hmm. øh, uden at måske 100% er det, man har sagt. Så den er hermed lagt ned. <laughs> og der er gøden en grundig forklaring på, hvordan det er, at den er kommet frem til det, fordi jeg havde også familiemedlemmer, som kommer og stopper Niklas på landsholdet, og altså, det har jeg overhovedet ikke hørt noget om. Og sådan noget. Men det var altså en nyhed, der var, der var blevet spredt rundt. Øh, Men jeg tager uden, gerne øh, OL og OL. EM med. Godt Niklas, så blev det så noget, vi skulle igennem. Det gør vi. Det var hyggeligt. Endnu og, et nederlag. Øh, og jeg har vundet, og det er jeg faktisk ret stolt af. Ja. Du, du, du. du har en på en. Tillykke med det. Ja, tak jeg, for det. Jeg har en på ti, tror jeg. <laughs> ja, sådan noget lignende Hvad hedder det Åh, oh, jeg ser faktisk Tag lige en skåler mere her Jeg ser faktisk bare lige til sidst Er det sidst, en at af dem, du lige har jongleret med, så er den jo godt rystet Nej, den øh Jamen jeg tabte dem jo ikke Nej, okay, du greb dem <laughs> også sådan øh, Lige ja. svinget og. De røgte som rundt, stille og roligt Der var ikke noget der Men øh, skal vi ikke sige øh, tak for i dag, Niklas og øh, tak for ærligheden Og for at svare på en masse lytterspørgsmål Og igen kommer det fra min side Tillykke med de her to titler Værmens ja. bedste håndboldspiller jeg ved, godt, du ikke, jeg ved godt du ikke gider At tage imod det, men øh, jeg siger tillykke alligevel Og så også årets øh, mand lige ja, Tusind tak Vi øh, lyttes ved Ja, vi ses den her udgave af Duften af Harpix var så altså lavet i samarbejde med Hello Fresh. Hvis du kan gå ned i episodebeskrivelsen, så kan du finde et link, hvor du kan få en masse god rabat, hvis du er ny kunde hos Hello Fresh ved at bruge koden Harpix med store bogstaver. Du kan bare følge linket, så kommer man direkte derind. Udsætningen var også lavet i samarbejde med FaxiCondi. Tusind tak, fordi I lyttede med.